Bai, ni guste, ba hori, entrenamiento izan euki zen un, a ba, esen ondo etorri jaiz egula danoi da. Bihar deskonektatzeago ta indarrak hartzeko. Ta bero ba hori, urtarrila eh pretemporada desela hartu deu. Ba ori, liga asteko hiru aste euki ditugu entratzen da. Ba, ori, moraldi bat liga honetako baina rileiatu gabe bueno, partia batekin edo, baina azkenan ba, da bizi mm. egitenak. Eh, taldeak ta bizi den eh egoera, Sanego tamaika.to eta bueno, Lagoko aldea gaitxerekiko, pentsatzen dut temporaldiegi hasieran, ba, siniatzeko moduko izango zela, hori eh? bueno, egoera ona da. Bai, ni gustu bai egila da, e, egi ba bendua bukatu benumen igual Ba, Zaporega zigozua ba, genula ba, i, Lehenengo bi iruila betean hakin genitu lako, gero e, aurkarizu zenan kontrapuntu puntu lortziak oztabitzea gelu lako baina joan beiratzezu bat zehaz amaika puntu ba, ja, demoraldiasieran eusen esinatuko lituzkela, eta bueno, ba, gauza pozitibok hartu berdiala Lehenengo Buelta Antalio mm, Norako izan da bon, Lehenengo itzuli hau konparatuta eta Sobareko azkineko... Oso ez berdinez, horrengontan e, taldea behia korraizan. Ba, korra izan. ba e, azkenen hori, e, dala, la urte laburte ustezala taldea etzan asobalen lehiatzeko embebuko talde bat ardun, ba asko sufritu benen, bat eze, ba hori ez genulako emaitzeik ganda urtzen, eta zaila da, ba, urte oso bat ola pasatzea. Eta bueno, ba horrekin konparauta, egila da urte ba, oso urte onaida la izaten, zoa, e, disfrutatzen egea, gaine maitzak, ba eh disfrutatzenai gela ta gaina lagundu 이고 puntu lortu ditugu daaintzat ba helburu burun hori lortzea ba, ba posible daaintzat. eh zer landuzu ere ziki eta zer falta zaio talde ariba e, gertu egon dieen punto hoiek eh oraingoan lortzeko. neguste Ba hori batezile garentze honek bali izan digula hori ba arnaz pizkata hartzeko ta gero gauza hondiliken esteo aldatu jarraitu deu ba, e, evoluzio batekin leno leno itegeni dut entrenamendu gauza horiek perfektxenatzen ba lehenengo bueltan ba guretzako berriak izan gauza horiek ba horien da asimilatu dasku automatiko go dasku hoiek ba, hoiek lan zen. Ete gauza berri kan sartu, baina bai ba, aurrez genuna ba perfekzionatu. azkenian ba, bi aste geldik onda gero ba, berriro marsa pixkata hartu bera dago. Ta nik uste hori aldaketa handia ez da eon, baina bai ba berriro danok e, elkartu eta aurrez aur ezin da gennun ba, jarraipen baraiten bateena.z hmm. Aurtengobiasoan berez zititasuna. E, bueno, talde Zabala, Jokagari asko eta gutxo gara bera bat denakarizarete parte hartzen e, Batzutan gehiago, gutxiago, baina bueno, denek egiten zuen ekartena, ez? Bai, ba, lehen galdetu diazun egin ba, lotuz ba, Aurre Zasualen hon ginen urte hartan ba, igual Jokagari gutxio ginen e, e, Jokagari jokatzeko momentuan aukera gutxio zehon, da urteen ba, Hori ba, beste plus badu taldeantza eta 16 jokalari gaude, 15-16 jokalari deno jokatzeko moduan, e, taldiaietzaio Ilan Navaritzen ba zein nahi den jokatzen jokatzenune bagoitzen da nik uste hori ba, urte guztira beira garrantzitsua dan puntua da lan.